Okay How much Good Who is who is born Who is born Who is born How good to wake up In the summer To do just what is born Someone is born ושותה שמפניות עם כולם גם אומרים שהיא צצה. כמה זאת נשכחת בקיץ הרגעה לעשות רק מה שהיא רוצה כל מה שהיא רוצה, זאת הייתה עדנה גורן, ואנחנו מארחים היום את עדנה גורן. אז צהריים טובים לה. צהריים טובים לעדנה גורן. צהריים טובים לך, אורן. שלום, משה. שלום, אמיר המפיקה. ושלום לדותן. הטכנאי. אחרי שגמרנו להגיד שלום לכולם, אז יופי שאת פה. תודה רבה, יופי שהבאתם אותי. במקרה טוב מאוחר קצת ליום הולדת. אפשר להגיד בת כמה את? בוודאי. 25. זה ממש לא סוד. 25. זה סוד גלוי, 75, אין לי בעיה בכלל. עם גנים תימניים משובחים. השווארצה חייה. רק 75, והיא פשוט נפלאה. תודה, איזה כיף. איזה קצב. מאיפה השיר הזה לקוח? השיר הזה לקוח מקריבושי, דוד קריבושי ואבינועם קורן, כתבו את השיר. קריבושי הילחין כמובן, והקוריוז הקטן שאבינועם קורן כתב מילים אחרות לגמרי, <laughs> ואני לא כל כך אמרתי, רגע, רגע, לא על שדות ו... והרים וגבעות, אני משהו ג'אזי שמתאים. ו-sure enough, זה מה כתב, ומאוד מאוד, מאוד אוהבת את השיר הזה, ואני עדיין שרה אותו בהופעות, והקהל מאוד מאוד יוצא. מה, מריצה. זה נהדר לפתוח כן. עם כזה דבר, עם כזה <אח> קצב, <אח> <קצו אח> עם <אח> כזה. זה מהתקצית הראשון? כן. בבקשה? זה מהתקליט הראשון? זה לא מהתקליט הראשון, זה מת, מה... נו, המוב... העיבוד ה... ה... לא, האיב... הזה זה מסולל עם תזמורת, אוקיי. שאלכס וייס כתב את העיבוד וניצח בבית המורה. זה היה ב-77. נכון. ל... אבל 17, הראשון... יש זיכרון חי מההקלטה, אני חושב. ודאי, ודאי. <laughs> אבל הראשון היה ב... ב 12 הנבחרים. אה. התוכנית שהייתה בהיכל התרבות. כן. ועשה אז את העיבוד אלברט פימנטה. גם יפה בית, מאוד, כן, אה, אבל שונה. אה, נא, בית, את, את התחלת בתזמורת חיל האוויר. בניצוח נכון. ערך תייך. התחלתי לפני תזמורת חיל כן. האוויר, אבל אה, קצת לפני היה, היה, שיהיה בריא עדיין, אורי כהן. שהיה בזמנו גם בתזמורת חיל האוויר, ואני הכרתי אותו מבית ספר עממי. וואה. והוא ליווה אותי, הופענו פה ושם בכל מיני מקומות, mm -hmm. ככה, ואחרי זה אריח טייך החליט להעביר אותי, כי החליטו, רצו לעשות, אם אני מדענית, מדריכת גדנ"ע, <laughs> אני לא כל כך, <laughs> הייתי ציפלונית כזאת, שאם היו עושים הייתי עפה. <laughs> אז... לא כל כך התאים לי, עם פאוצ'ים ורובה וזה, בשדה בוקר. אמרת, ו... עדיף לשיר. כן, ואז אריך טייך הפעיל קשרים. והיה <laughs> <laughs> לו <laughs> תזמורת ענקית של חיל האוויר. בטח. <laughs> עם חצוצרות, עם ברסים, עם מה לא היה שם? <laughs> ואני זכיתי עם זכרו לברכה, אהוב ליבי, זיגי סקרמניק, שהיה פסנתרן, שאלוהים נגע בו. <laughs> גאון, <laughs> הוא הולך צעיר מדי. <laughs> גאון, נורא. זה היה נורא נורא. Mm -hmm. והיו שם כמה חבר'ה שהיו בריאים באמת, שהיה תענוג להופיע, היינו על משאית. <laughs> אז היה חוליו, אתם זוכרים את חוליו? יואל דן? כן, uh, כן. חוליו. דון היה, חוליו. הוא היה <laughs> סמל. כן. אז הוא ישב בקבינה, <laughs> המשאית, <laughs> ואנחנו <חושים> ישבנו מאחור, בטח. החפשי, אוכלו אותה. כן, עם כל הכלים, <laughs> על <עם> כל הכלים, <laughs> מעמיסים את הכלים, יושבים ככה על <laughs> <laughs> ספסלים, אבל הייתה חוויה. יש איזה סיפור שקראתי על ערך תייך, שאני חייב לבדוק אותו איתך. אוקיי. Okay. והסיפור הוא שערך תייך, הוא אמנם גייס לתזמורת סטארים, אבל... היה לו מנהק כזה של קודם כל, אתה סתר, אבל קודם כל אתה תתחיל בקטן, נגיד עם המשולש. מי טוב, אני לא יודעת את זה. במקרה שלי, אז כבר הייתי ישר זברת, כי לא היו זמרות אז איתי כשהתגייסתי, והופענו הרבה בבסיסים השונים, בעיקר חיל האוויר. חיל האוויר שם היה כל הזמן הופעות. והוא היה זה. מסדר חלטורות כן. בגן, כן. שבשנים, בגן שבשנים, לפני בו... כל ההוז אנד הוז שהיו באים מחו"ל כן. כאלה. כן. אני, אני, עכשיו אני אקרא לך משהו שהתפרסם בעיתון שנקרא חירות, אתה זוכר שהיה עיתון כזה? בעתה. <laughs> אז היה, <laughs> נובמבר 1964, בוא, אני מצטט עכשיו. יחד עם התזמורת במועדון הלילה היפוי, אומר קיים מופיע, יחד עם התזמורת הזמרת הצעירה. עדנה גורן, בסוגריים, מקודם בדזמורת חיל האוויר, ערב ערב לצלילי מוזיקה, לריקודים. נכון, נכון. אז בוא נשאר באותה רוח שבה התחלנו, ונשמע שיר שלך עם בני אמדורסקי. בבקשה, שבני אמדורסקי היה מפיק. בהד ארצי. בהד ארצי. של שני התקליטים. כן. ג'אז. אנחנו מיד נגיע אליו. ברגע שנמצא... תבואי, אולי, אז בואי, טוב רק אין לי בדו דו דו לאפשר, לפני ש... אז אולי כבר נערך, היא תגיד הכל לאביך, אבל, אל תגיד הכל לאביך, דו דו די ודודוד עד מתי? ודודוד לא בינתיים זה נמאס לי ודי ודודוד לא בואי יורינה ודודוד But ah, As vale. a kid, I call it I'll be right Bye. טוב, זה מהתקליט הראשון שלך. אוי, שלנו. בני אמדורסקי, הקול שלו, הכל זה פשוט... הקול הנפלא של בני. פשוט מפלא. שילוב קולות נהדר. מופלא, מופלא, מופלא, תודה. אין, אני עדיין, כל פעם שאני שומעת אותו שער, אני נוזלת. אז את רוצה לדעת מה, מה כתבו עלייך ב-1968? לא. במערים? <laughs> אני אקריא לך, אם לא? אם זה לא טוב, אל תקריא. <laughs> לא, ברצינות, שאני לא אקריא <laughs> לך. טוב, שימי לב. זה תמר אבידר כתבה במעריב ב-1968, היא כתבה ככה, עדנה גורן היא הזמרת הישראלית היחידה שמסוגלת לשיר, ולשיר היטב ג'אז. אה? איזה כיף. בשני התקליטים שהוציאה עתה, היא מתגלה כבעלת כל הכישורים הנדרשים מזמרת הפזמון הקל. קול מתנגן, חוש עיתוי טוב, התכוונה לטיימינג, <laughs> קצב נפלא. ואפילו הצרידות המסוימת בקולה אינה פוגעת בהקשה, אלא להפך, מוסיפה. איזה כיף. אבל עכשיו את רוצה קטע טוב. דומני כיכולתה לא נוצלה עד כה במידה הראויה, וכאן יש לה כותבת ביקורת קצת על זה שאת עם המון פרסומות, אנחנו אולי נשמע אחר כך כמה פרסומות שלך. דווקא חגגתי עם הפרסומות, היה כיף. ואז היא כותבת שהתקליטים של עדנה הם... שירי סשה ארגוב עם קובי רכט, אני בסוגריים, mm -hmm. זמר חדש יוצא להקה צבאית, שגם הוא הפתעה אה? נעימה. נכון, עם קול נפלא. והשני, כי מדברות עינייך שעשתה mm -hmm. עם דוד חידושי. כי מדברות משה. עיניך. עיניך. עיניך. בטח. <laughs> לא, עיניך, שעשתה עם דוד <laughs> חידושי. כן. Uh, ואנחנו נזכיר שבאלבום הזה של uh, הראשון, יש גם קאברים, שאולי גם אנחנו נשמע אחר כך אחד מהם לפחות. שהוא הקאבר שעשית לניקול קרואזי, אייל נבר ליבר. אה, או-אה. שיר יפה. השיר נהדר. שיר יפה. את מחמירה עם עצמך. לא כל כך. את נורא מחמירה עם עצמך. אני לא מחמירה, אני, יש לי זה. אז היה אז. ו... לך בדרך, כן? מוישה, אתה יודע שהתקליט הזה, לפי אתר הסטריאו ומונו, שווה 500 דולר. התקליט הראשון של... ה-LP הראשון של עדנה. וואו. אז למי שיש את זה בבוידם, עיקר... תורישו את זה לנכדים, כי זה <laughs> יהיה שווה משהו. <laughs> עכשיו, אלף... <laughs> בעצם, אנחנו עכשיו נלך לתקליט שהוא נורא נורא עקום, אז אנחנו נקווה מאוד שהוא ינגן. ננסה. אם לא, אנחנו בכל זאת נסתדר <laughs> איתו. חכה, חכה, חכה איתו עוד קודם. <laughs> <אח> טוב, אתם בטח מנחשים לאיפה אנחנו מגיעים. אנחנו מגיעים לסרט. מה זה סרט? להיט. מה זה להיט? שעובר קופות ישראלי. שני קרוני למה. בזכות זה אני התפרסמתי. וז'רמנה אוניקובסקי שיחקה שם את, קראו ליבלה. הבת של השדכן, שרפאל קלצ'קין שיחק אותו. והיא גם שרה, אבל היא לא שרה, כי בכל פעם שהיא כאילו שרה, עדנה גורן שרה. והלהיט, הלהיט מתוך הסרט, היה... הוא יהיה לי בעל. אז אנחנו עכשיו ננסה לשמוע ונתפלל לאלוהי הווינילים. שהוא לא יקפוץ. שהוא לא יקפוץ. טוב, בוא ננסה. אנחנו בינתיים נשיר. בינתיים זה קופץ. שיקפוץ. העיקר שינגן. העיבוד של שמעון כהן. מדהים. הוא יהיה לי בעל, בעל. im רק יופיע, כל זה יתקיים. זאת אומר, ראו נא איזו גנדרנית, זאת אומר, עזבו נא את היחסנית, ותיבקה אחרת, מקנאה בליסו. foreign כל זה יתקיים, כל זה יתקיים, באמת התקיים, הוא <חש> ניגן. הוא ניגן, הוא <laughs> ניגן, הוא ניגן. תשמע, <laughs> זה הכל أو. בזכותה של עדנה. היא עשתה לנו וייבס טובים, והתקליט ניגן. איזה okay. okay. okay. כיף. <laughs> והחרקות ששמעתם מוכיחות לכם שחבר'ה, חבר'ה, זה באמת מאדם גאוני. אם <laughs> מישהו היה <גיל. שאני> רואה את <laughs> <laughs> זה היה מבין עד כמה זה עלה וירד כל התקליט הזה. אבל זה ניגן. ניגן יפה מאוד. אז בואו, אנחנו כבר בשוונג של שירים מתוך סרטים. אז את שרת גם... שיר בתעלת בלאומיך. נכון מאוד, אז כן. ספרי משהו על השיר הזה. את השיר הזה אני מאוד אוהבת, והוא מאוד נוגע ללב, ולצערי נוכחתי שהסירו אותו מה... מהסרט. למה? כן? כן. אני זוכרת שראיתי שבטלוויזיה היה רואה את הסרט, ואמרו, יופי, והכנתי כבר קלטת להקליט את זה, שתהיה לי מזכרת. ובלי השיר. מעניין. אנחנו בדיעבד... נחצה אנחנו... תכף, כן? אחר אה... כך הבנתי בדיעבד שקישון כן? לא רצה את זה, זה <laughs> כי זה לא מתאים להומור. לא לה מת... <laughs> זה לא היה הומוריסטי. כי השיר קשה <laughs> <השיר, laughs> <השיר laughs> קצת עצוב. זה עצוב כזה, כן? אבל יפה כזה, רואים את בומבה שמה יושב כזה מסכן. כן. וזה, והשיר, לדעתי השיר הזה ממש נפלא. ונועם שריף, זכרו לברכה, שנפטר מזמן. כן, באמת לא זה מזמן. זה נורא, נורא. כן. והוא זה שגם הלחין, וגם כתב את המילים, ואת כל, את, גם את הלחנים שהיו ב, בסרט, ועוד סרט אחד ששרתי, שהוא ביקש ממני, שנקרא "הצד השני". אני לא יודעת אם יש לכם את התקליט, כנראה אבל... <אבל> שלא, אבל, אני, אבל כן. בטח לך יש את זה. לי יש את שהוא, זה, כן. כן. כן. מה שאומר שאנחנו נזמין את עדנה לפעם נוספת, עם כל התקליטה, נחפש פה תכף בצד השני עדנה לב. עדנה לב? תודה רבה. מה אמרת עדנה לב? אתה אמרת עדנה לב. אתה יודע מה, יש לך מזי. אתה רוצה להביא את עדנה גם לפה, מן הצדק. אתה לא אשם, יש הרבה שטועים, בגלל העדנה. כן. הכל בגלל העדנה. השיר שאנחנו מדברים עליו, מתוך תעלת בלה ומלך, נקרא בלד על האיש. בלד על... בלדה. בלדה לאיש הפשוט. בואו נשמע. כולם טועים. בואו נשמע. Hal kata of shebet aliado Hebaga Helu Zikla את היד בלב נשבר ואמר לה שהכל הכל נגמר הורידו לה מסכם מיסים ובול מגל juchale hitha Sebi gglašlošim umo agora Tejšaro tušmo Vegam It was a small dream of a man-papur A time was released and he was standing in the sky A man did not meet him And he also did not meet him Mr. Mr. Mr. Mr. Mr. בדיוקסים, מאה ושש אפים. כן, אז אנחנו מאה ושש אפים, ואנחנו פה עם האורחת שלנו. המקום היחיד שבו אתם יכולים לשמוע וינילים, גם אם נדמה לכם שהווינילים ככה חורקים, הם באמת חורקים, הם חורקים, אבל זה וינילים, מה לעשות? אז הנה, נגורן איתנו. אהרון פה גם איתנו. אמיר גם איתנו. כולם פה. כל החבר'ה הטובים. יפה. מה אנחנו ממשיכים? תשמע, יש כל כך הרבה דברים להמשיך איתם. עוד מעט אני אצטט עוד כמה ציטוטים מתולדות העיתונות העברית שנוגעים לעדנה. כולם טובים, דרך אגב. תודה רבה, איזה כיף. באותה שנה שבה יצא שני כולילים, ובמקביל, אני חושב, כן? יצא... לא. באותה שנה שבה יצא התקליט הראשון, האלבום הראשון של אדנה יצא עוד תקליט. של עדנה עם קובי רכט. זה תקליט איקוני. אני לא אוהב להשתמש במילה הזו, בעצם אני כן אוהב להשתמש במילה. זה נכון. תקליט איקוני. זה תקליט של שכולו סשה ארגוב. ויש כאן שיר שאני רציתי ועדנה אמרה לא. אולי אנחנו עוד נשמע אותו, אולי נצליח לשכנע אותה. אני מודה לך על ההתחשבות. אנחנו נשמע את השיר שעדנה בחרה, וזה שיר שנקרא "לפנות ערב", וזה שיר כל כך יפה, שזה מפצה על זה שעדנה לא רוצה לשמוע <laughs> את השיר שאני רוצה להשמיע. <laughs> אז הנה, "לפנות ערב", מתוך התקליט של שירי סשה ארגוב. למילותיו של אהרון שבתאי. אהרון שבתאי, כמה נפלאות. בבקשה. כמה רומנטים. B'n'broshim yorad Ha'arav yistakli Yitzel K'arav Elayno yichepim Nalek Besedot H'ashalav ki Ayom Yafati Oven Al ktepech Yadit Tano Ge-Waqwa Hu The Da Umm the שוקע בעלי כפנים, הצל נוגע בחורשת האקליפטוס, כבר החושך מתחברי, אך שקיעה מאיר פנייך צמתך בתוך ידי מותרת ושחורות, שחורות הן שתי... עינייך והיום יפתי עובר. שימי ראשך אצלי על ברך בצמא השחורה, אקלע לך פרח צינורים שרות את שיר הדרך על חורשת האקליפטוס כבר הלילה מכסה. Then Point of time טוב, מה, תשמע, אנחנו, uh, קודם כל אנחנו ננסה לשמוע עוד שיר אחד לפחות מתוך האלבום הזה, כי זה אלבום, <laughs> כבר אמרתי, איקוני. Mm -hmm. uh, תשמע, מה יכול להיות יותר טוב משילוב של עדנה גורן ואלבר פיאמנטה? שום דבר, שום דבר, אין שום דבר יותר טוב משילוב של עדנה גורן ואלבר פיאמנטה, אז שים לנו. לנו. ורחב. אז תחלט. טוב, זה נקרא. וקולקת אדיר, ואני בקולי לא אבטח, פן יזכיר. היא עוברת ברחוב לצידו, קבל עם, קבל אור, ואני בחשקת ערבים, פעם נסתור. נותן לנו עכשיו את העניין של אין הרבה זמרות ג'אז בארץ. למה? יש, יש עכשיו. יש, אבל אולי לא שומעו אותם מספיק. יש עכשיו, בכל זאת יש בתי ספר עכשיו, יש את רימון שנפתח מזמן, שאפילו פנו אליי לשאול אם אני אהיה מוכנה ללמד שם. אמרתי, מה פתאום? אני לא למדתי בעצמי, מה פתאום שאני אלמד? אין לי שום יומרות להיות מורה. אבל זה מאסטרקלס, את באטלח. במקרה הזה זה לא עניין של להיות מורה, לפעמים זה לבוא בתור הרצאת אורח איך שכשעת שערה... אז זה מה שאמרו לי אחר כך. תבהיר נכון. תבהיר את ההרגשה שלך. זה מאסטר קלאס. בדיוק. זה מה זה... לבוא ולדבר ולספר. בדיוק, זה ממש הרצאת אורח שבא ונותן את המאסטר קלאס שלו, איך ההופעה, <אחנה> ההכנה, הקצב, להיכנס לעניין. כן, פה. אבל אני קצת נבהלתי, ש... רק כשפתחו את רימון, <אח> צלצלו אליו את זה היה... אמרתי, לא, לא, מה פתאום? אני לא... מרה? מה פתאום מרה? אני לא מרה. אוקיי, וזה היה קטע חיקוי של עדנה גוי, של מבטא הרסי. טוב, אם מדברים על הרסי... קודם כשהמיקרופון היה סגור, היא גם חיכתה את הבמאי... מי? מי? נו, אתה יודע בדיוק פרח לי. ההונגרי, ההונגרי. הקישון, הקישון, קישון, קישון, היא עשתה את זה יפה מאוד בטח, ממש כמו קישון. תודה רבה. בזכות זה אני עושה דיבובים, אגב. כן? כן, וזה הכי כיף בעולם. זו עבודה נהדרת. עבודה נפלאה. אתה לא צריך להתלבש במיוחד בשביל זה. זה אושר צרוף, פשוט, צרוף. ואתה עדיין עושה דיבובים. ותודות לאלברט כהן, היקר שלי. אז תני לנו קצת רזומה של דיבובים. מה האחרון שעשית, למשל? <laughs> האחרון זה היה עכשווי, ממש. מה? הסרט החדש, שמרי פופינס חוזרת. אה, <laughs> כן? <laughs> כן, okay. אז אני שם, לא מרי פופינס, אבל התפקיד של אנג'לה לנסבורי, שהיא מדהימה, האישה mm -hmm. הזאת, בת 92, פשוט מדהימה, שחקנית נהדרת, <laughs> ואני זכיתי. יפה. אז, כן. טוב, עזוב, זה לא, לא עכשיו השוויץ. אני לא רוצה להשוויץ, אבל אני בשוויצה. קודם כל, אם לא כאן, אז איפה להשוויץ? זה המקום להשוויץ בו, על הישגים... זה באמת מאוד מאוד ואני לא לוקחת שום דבר כמובן מאליו, וזה בשבילי אושר אחד גדול. וגם הנכדים שלי זוכים, הם באים איתי להקרנות והם מאושרים. <laughs> סבתא מדברת. כן, זו סבתא, כן. <laughs> ואת גם מופיעה, עדיין מופיעה. עדיין, כן, תודה לאל, מדי פעם, גם עם הקלאסיקות, ש... השירים הישראלים. איפה באמת מופיע? אין עכשיו איפה. אין, <laughs> אין. <laughs> אבל... אבל <laughs> את... אפשר לארגן אופן... גם הג'אס. ב... גם הג'אז וגם... יש בסמטה ביפו שם. כן, אני יודעת. אצל שמואל קוראים לו. אתה רוצה להקליט? מה? אצל גולדברג. אתה רוצה להקליט לפה? ספיישל? ספיישל. טוב, אז אנחנו מדברים על כישרון המשחק של עדנה. בשנות ה-80 היה מחזמר שנקרא ילדי הכרך. ניסים גראמה היה שם, דינה גולן, זכרה לברכה, ועוד נתן, אנשים. נתן עוקב, שיהיה בריא, איציק עוקב, שיהיה בריא, אחיו. רחלי חיים. ורחלי חיים, שתהיה, שתהיה בריאה, בריאה. שתהיה בריאה. כן. אנחנו, אנחנו נשמע שיר שנקרא, שיר שכל הלהקה שר, שנקרא נכון. תימני נשאר תימני. עכשיו, שימו לב למה מה, מה אומרת שרה. עדנה גורן בשיר הזה. זה אז, דן אה... אלמגור, אתה יודע. דן אלמגור. אל את אין. דת שרים. את שרים אבל זאת עדנה גורן. בואו נשמע את uh, תימני נשאר תימני. מתקליט. מגיע. הוא כן. מגיע, רצועה <laughs> ראשונה. <laughs> כן. לוקח לה <לזמן, laughs> אבל היא תבוא. אתה יכול להיות בהיר כמעט פלונדיני יאמרו הוא תימני זה לא יכול להיות את יכולה להיראות כמעט כמו סינית על בעלך יאמרו או שידברו עליך יש תמיד תוספת הוא תימני, אך איש מקצוע מצוין אתה יכול לגור בוילה באפקה כפי כפר שמריה ופנטאוס ברמת אביב תמיד יוסיפו השכנים אבל בשקט אה, השכן התימני, בחור חביב כן הוא תימני כן. כן ותימני וחידני, כן ותימני, אמרו תמיד נשאר, הדמוני. אתה שחקן בתיאטרון, עושים את שייקספיר, אתה מוכשר, אך המבטא שלך, חבל. מבטא רוסיו-רומני, איזה שייקסקיר קלאסי, אבל עם חטא כזו בשביל עיבר! רק בניו יורק ועם דרכון אמריקאי שם איש אינו יודע מה זה תמוני אתה שם כולם פשוט פורטוריקאי ובא לצעוק סליחה אבל אני Yeah. יפה, mm -hmm. אבל זה לא השיר היחיד מתוך ילדי הקרח שאנחנו נשמע, כי על השיר הבא עדנה רוצה לספר לנו. כן, זה, זה שיר שאני זכיתי באמת, שיר שנקרא מנהל החשבונות. Mm -hmm. וזה כמובן מדובר על הגנגסטר התימני, כי היו תפקידים של כל מיני טיפוסים תימנים. כמו שצדי צרפתי, אלביש עליי, גם משה פשפרושה, זה שרצה להשתכנז, כי כמו צרום בקרם, על הקיוסק שלו היה כתוב צרומוביץ'. זה, זה לא צחוק, <laughs> זה לא בדיחה, זה נכון. <laughs> אז, או השליח, התנוני השליח. אז מנהל החשבונות זה היה הגנגסטר, האלגנטי אמנם, אבל גנגסטר. ובזכות זה אני גם קיבלתי פרס מצוינות, what do you know? וכן, oh. ושל המחזמר המקורי, אורי פסטר oh. בבת ים, זה היה לפני שנתיים עוד מעט. וזהו, יש לי כזה... יש <laughs> לך תהודה <laughs> יפה, יפה על הקיר. ש... כן? <laughs> יפה בוא נשמע את בוא נשמע. מנהל החשבונות. לבוש טיפ-טופ ואלגנטי, תמות שקט אדיב ומחייך. כולם אומרים עליי בחור שרמנטי, אבל כשצריך אני חותך, נוסע במכונית אמריקאית, יושב במסעדות הנכונות. Thank <laughs> you. חשבון, חשבון. אצלנו מחליטים מהר בלי כנסת, ויש חוקים שלנו כמובן. כן, יש הרבה לכלוך שחור בעסק. למרות שרוב העסק הוא לבן, אם לפעמים נגריה נשרפת, או שמוצאים עוד אוטו מפוצץ, אני לא מתקרב לשם להפך, אני רחוק לקיום כן, יש אומרים, וגם אני שמעתי, איך זה קרה שבין התימנים עדה כל כך צנועה, כל כך סימפטית, מוצאים גם, איך לומר, עבריינים. עדה כל כך צנועה ומנומסת, וחרוצה כל כך... שיש לה, יש רק תיק אחד בכנסת. אבל כמה תיקים במשטרה, עדה כל כך תנועה וממושמעת. מספקת במואט נכון. ובכן כל השנים קיבלה קדחת. אז עכשיו אני מגיש. חשבון, חשבון. בכרם במכונית אמריקאית, קשה ללהוג, החניה קשה. אני קופץ לאמא, כל הבית קופץ, שלום, סליחה, בבקשה. אך כשאביט לאמא בעיניים, <אך> אני רואה... בהן את הבושה. בושה. זה נהדר. זה היה טוב. זה היה נהדר. זה היה ג'אזי כזה. כן. כי זה עדנה גורן, אין מה לעשות. איזה כיף לי. בוא נדע לך איזה ציטוט ממעריב, ינואר 1973, כן? יוסי חרסונסקי ראיין אותך שם. וכתוב שם, שלא מזמן, כשהיא הופיעה עם הפלטינה, אז מישהו בקהל צעק לה, מנדלבאום! מנדלבאום! נכון. אחד משיריה הישנים השנואים עליה ב... ציטוט, ציטוט של עדנה, הייתכן? כן, אז בזמנו... למה? לא יודעת. אז בזמנו לא כל כך אהבתי. סליחה, תסלח לי מאוד, אבל אז באמת לא ממש אהבתי את זה, וגם... לא יודעת. היום אני אשאר את זה יותר טוב. מנדלבקום. יש הרבה דברים ששארתי אז, שאני לא אוהבת. מה לעשות? אבל היום אני שרה אותם כשאני מופיעה ואני שרה אותם, אני מרגישה שזה יותר טוב, ההגשה. בכל זאת הייתי בוסר, יחסית. אז משיר שאז לפחות עדנה... נע... לא אהבה, אנחנו נלך לשיר שעדנה בחרה, והוא מתוך דיסק שיצא ב-95', משהו כזה, נכון? ב... הוא יצא ב-98', אני חושבת, 98, כן. ומני בגר קשור לדיסק הזה. בגר כתב לי, כזה... כן, שאנחנו נפגשנו בתוכנית טלוויזיה של כן. יאיר לפיד, ושרנו שיר אחד ביחד, ואז הוא מסתכל עליי, הוא אומר לי, צ'ארי יופי, הוא בטח חשב שאני כבר חטיארית שלא יכולה לשיר. אז הוא אומר לי, תגידי, מתי את הקלטת משהו? אמרתי, אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו ופשוט יופי של חומרים. ואז באמת מאוד התחברנו, גם יש לו תאומים שהם בני גיל של הנכדה שלי, אז היו, הוא היה מביא אותם אליי, והיינו מבלים ביחד, וכל פעם הוא היה בא עם עוד שיר חדש, או עוד שיר חדש. ובסופו של דבר הוא בנה לעצמו את האולפן, ושם הקלטנו את, את כל השיר, ועם יופי של נגנים, סינגולדה. סינגולדה ה... מישל אמה. סינגולדה איז גוד, כמו שאומרים פעם, בקלפטון. אתה יודע מה, באמת, הוא מדהים. ואלברט, אחיו, אלברט בגר, אחיו של מני, סקסופון ופלוט וזה, ומני עם גיטרות, וזבע את העיבודים וכולי. ואני מאוד אוהבת את, ה, את הדיסק, אבל הדיסק משום מה הוא לא כל כך... הדיסק נקרא קולות, נכון? הדיק, כן, נקרה זה נקרא קולות. ואנחנו נשמע מתוכו את... יש לך חבר, שזה <אח> השיר היחיד, אני חושבת שהוא שמע מדי פעם, מתי? בימי אבל. <laughs> <gul> אז הנה <gul> <אין> הזדמנות <gul> לתקן כן. את זה. יש לך חבר, <gul> אין, אין קשר <gul> לקרול קינג. לא, ממש לא. טוב, תראו לי, כל אחד צריך חבר אחד. אפילו מתי כספי, שיהיה בריא, פגש... נפגשנו והוא אומר לי, השיר הזה שלך יש לך חבר נהדר, והעיבוד יפה, מצא חן מלא, כי זה רק טו, yeah. והתחלתי לשיר. Yeah. אז פזרל סטאפ. רגע, רגע, לא, לא, אני מתחיל עוד מחדש, כי רצים לשמוע את התו. מההתחלה. מההתחלה, הנה, בואו נשמע את התו. כשהחלום נשאר חלום, והימים צבועים אפור. אתה בפנים מרגיש כאב. זה בעיניים, זה בלב, והתחושה שאין מוצא, זו התחושה שאין תקווה. אתה מרגיש שזה עוזב למקום אחר, למקום There is a friend There is a friend And sometimes on the day of the night When in the sea Welcome today, Instagram ופועם הוא מתקבר, ושוב אינך נאבד, יש לך חבר. This is the feeling that there is no doubt. You feel that it's going to be in another place. In another place. And the feeling that there is no doubt. זו התחושה של מוצר. אתה מרגיש שזה עוזר למקום אחר, למקום אחר יש לך חבר. כן, הנה, אנחנו אוטוטו לפני סיום. איך נהנית? אני מאוד. אני עוד יותר. אתה יודע שג'אז אני אוהב, שכשאמרת לי שעדנה מגיעה, אז שמחתי מאוד. איזה כיף. קודם כל, נשארו כל כך הרבה שירים שלא שמענו, מה שאומר שאנחנו מזמינים את עדנה בקרוב לסיבוב שני באולפן. איזה כיף, תודה. אני אשמח. אנחנו עוד יותר. נעמתם לי מאוד, אין ספק. תודה רבה. אז זה הזמן לומר. תודה רבה לעדנה גורן. תודה רבה. ולהתראות בקרוב. תודה רבה לכם. תודה רבה לאהרון מורג. תודה, תודה למשה תודה ירונסקי. תודה רבה לאמירה מורג. תודה, <laughs> תודה, תודה רבה לדותן הטכנאי. כן. ו... טוב, אני בחרתי את השיר שנסיים איתו. וזה שיר... מה זה שיר? בכיף. זה שיר עצוב, אבל מתוק. שיר שעושה חם על הלב. הוא לא כל כך עצוב, יש לו הפי אנד. בסוף, בסוף יש לו happy end. בסוף יש לו happy end. וזה אלתרמן. וזה אלתרמן, וזה ארגון. זה אומר שבאמת, זה לא יכול להיות... אין שיר גרוע שהשנייה... לא יכול להיות רע. אז אנחנו נסיים עם זמר מפוחית, ותחזרו אלינו בשבוע הבא לעוד מעדן ויניל. ונאמר שוב תודה רבה לעדנה גורן, שהייתה כאן ועשתה לנו תוכנית נהדרת. תודה רבה. ונקווה שנהנתם. אנחנו מאוד נהנים. ומרצל וסלמלו. נשים שחורות יש, צהובות יש, אדומות יש, וגם אפשר להתאהב בן, למה לא? אבל אני על אף כל הלכי שמיים, תמיד קשור אל איזה תנובה מרופטת, ועם בוכה המפוחית על הבירקאים. ואם נמאסתי על עצמי זה לא מיין זה רק בגלל איזו מרים המזופתת מה קרה לי השבי יודע לי עצמי הדבר לא ברור זה הערב הזה המשגע או הזמר הזה הארוך מפוחית מפרסת ידיה שר השיר של שמחה אבילה, מה קרה לי אשר יודע, מה היה לי עוד איך. <todur> is